Слова вашої Елізи Семенівни – це лише слова. Потрібні докази, заяви свідків, фотографії тощо. Якщо вона нічим свої вигадки не підтвердить, ви маєте право скаржитися в суд, адже вона звинуватила вас прилюдно і ваша честь викладача постраждала. Вони перекинулися іще кількома словами – і машина зупинилася недалеко від дому Софії. Зранку в Софію наче вселилася на чиста сила. Вона бурею увірвалася до кабінету гарматного. Я цього так не залишу. Я вимагаю, щоб Ліза Семенівна привселюдно вибачилася. Я комсомолка, я радянська людина, я викладач. «Яке вона має право підозрювати мене у зраді ідеалам партії?» Софія уявила, що вона на сцені, читає вірші Маяковського. «Якщо протягом 24 годин Ліза Семенівна не доведе на підставі заяв студентів, що я примушувала їх хреститися, молитися, бити поклони, не знаю, що там іще роблять із тими святами, то я подам заяву до прокуратури за наклеп. І з гордим виглядом вийшла з кабінету. За хвилю туди вбігла Ліза із Заліза. Щось грюкнуло, задзвенчало, і вона прожогом вилетіла назад. Я не буду цим займатися, гукнув їй услід гарматний Софія спустилася сходами на перший поверх і уздріла великий натовп студентів біля парткабінету. До неї підбігла Галинка. Софія Андріївну, там таке коїться. Ліза Семеніна викликає нас усіх по одному в кабінет і примушує, щоб писали заяви. Які заяви, Галинко? На вас. Що ви примусом зібрали нас на святий вечір і примусили їсти кутю. А ми, комсомольці, це засуджуємо. Правильно засуджуєте. Хіба ж таке було? Хто вас примушував? Ніхто. Не було нічого навіть схожого. Я вже й забула, коли востаннє до вас приходила. От вам хрест святий. І Галинка в запалі перехрестилася на портрет Карла Маркса. Галю, осмикнула її Софія. Не гріши і не передавай куті меду. Але ж звідки взялася така чутка? Хто ж же мусив винести сміття з хати? Андрій з вовочкою дізнається, будьте певні. Нерозлучна парочка стояла у біч дверей, у які заходили однокурсники, і супроводжувала їх промовистими поглядами, кидаючи декому вслід. «Ти пиши, пиши, письменник!» Софія вважала негідним стояти отут і впливати своєю присутністю на студентів, тому вона пішла до свого кабінету. На перерві забігли Галочка і хлопці, а з ними маленька сумна дівчинка на ім'я Оленка. Ніхто не написав Софії Андріївнівна. Ліза вже так лякала, так залякувала, позаторічні гріхи згадувала, особливо Андрієві. Хто ж її доніс Андрію? Не вдалося довідатися. Вдалося Ніхто навмисно не доносив. Тут Оленка заплакала і почала голосити. «Це все я. Це через мене сталося. Я тоді прийшла додому пізно, а моя господиня, ну, в котрій я на квартирі, вона дуже побожна, не любить, як пізно, іще у свято. І почала, мовляв, «Ти десь ходиш ночами». А люди в той час кутю їдять. От я й сказала, що не десь собі блукала, а Софія Андріївна була і в неї кутю їла. А вона та ти хоч перехрестилася перед тим?